Боявся, щоб політика не віддалила тебе від Бога. Я не спускав із тебе очей, і все молився за тебе. Недревно пас, друже. Отець Василій пригорнув його як сина. А як же Україна? Хто ж доробить за мене розпочати? Україну спроваджено з України. Я ж хочу її повернути. Отець Василій дивився на нього лагідними очима. Її збудує час. Сущі не можуть. Вони слабкі, хоча думають, що сильні. Вони холодні і нелюблячі. Багато з них майструє ярма, тому і ненавидять тебе за те, що ламаєш їхню роботу. Це лише перегній для тієї ниви, Що вродить добре зерно. «Пішли, брате, Я тут тобі звів рублену хату У гайочку, у садочку, і солов'ями та зозулями, Що кують безупинно, Калиною та вишневим квітом, Роями бджіл та ластів'ячими гніздами, і журавлями та перепілками». Із коноплями, тополями та волами на вільних шляхах. Із церквами та вітряками. Із братами, поміж якими любов, мир та згода. Тобі місце серед них, а не серед тих, що ярма, ціпи і вила майструють, і коней ночами крадуть. Там здобудеш ту Україну, якої прагнеш. На земній так згустилася пітьма до сутінок, тому гріхами і злом дихає той край. Ходімо, брате, тебе не розпізнали тут. На цій землі щиро і добре вміють ховати і оплакувати. Похорони – то найвищий вияв доброчестя і щиросердності. Українці успішно складають іспит на чужу біду і ніяк не можуть скласти його на чиюсь радість. Ходімо, брате. Я по тебе золотою гарбою приїхав, як утягнуть срібні воли. А Україна... Нескінченної любові й благодаті вже розстелила свої найкращі обруси і зібрала найпрекрасніші квіти для тебе. Ходи, брате мій. Вантажівка виринула, як спекла, і перегородила шлях авто, що несло Василя до Києва. Скрегіт металу розпанахав ніч. Відлуння полетіло понад Дніпром, десною і докотилося до прип'яті. Пролетіло степами до моря, відгукнулося в Карпатах і стіло найпершим зелом у лісах. Зойкнуло у розливах лугів, сполохавши качок, добралося до всіх міст і сіл. Васелеву голову було покладено на жертовну таріль. І тим було відведено приціл мисливця, який любив полювати на українських просторах. Був день залитий сонцем і сльозами. Плакала земна Україна, а небесна раділа. Українська Україна з'їжджалася до Києва попрощатися з тим, Хто пролетів над нею уламкам ясної зорі, обцілував її, обняв усю і притулив до свого серця із з її ранами і з трупами, вивів із льоху і залишив. Такого безкрайого людського моря не бачив іще Київ. Було зірвано чи не всі квіти і принесено їх тому хто явив єдину і неповторну сторінку у трагічній книзі «Буття України». Вона голосила усіма своїми ріками розвесненими і ставками, усіма криницями і джерельцями, зоряними досвідками і вечорами, лісами і садками, пташиними голосами і людськими. В серці України яріла рана, Порожнеча прірва, і її нікому було ні зцілити, ні заповнити. Україна знову осиротіла і постаріла на тисячу літ. Таки Господь присилав до неї усе рідше і рідше, присилав ненадовго і забирав, усе допитуючись в безталанної, чи бачила яких треба народжувати, щоб між нею і ним ніколи не обривався зв'язок, встановилися мир, лад та благодать, які провіщав їй ще апостол Андрій Первозваний. Після мови, І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться і будуть кликати мене і повернуться за злих своїх доріг то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край Біблія друга книга хронік Блаженний хто виперешати свої щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто, а поза ним будуть всі пси, і чарівники, і розпусники, і ідоляни, і кожен, хто любить, та чинить неправду. Об'явлення святого Івана Богослова. Зберіть спочатку кукіль і пов'яжіть його у снопи, щоб їх попалити. Пшеницю спровадьте до клуні моєї. Євангеліє від Святого Матвія Багато води витекло в море. Біля ставу Богодухівці виросла молода діброва, схожа на ту, яку викорчували червоні корчувальники. Час невпізнанно переорав українську ниву коли новий вітер відділив на ній добрі зерна от кукілю і куряви вчорашнього дня. Довго і болісно вибиралася з неволі і скверни Україна, довго здирала із себе леп, змивала багно. А Господь усе чекав, бо ж знав її тайну. Знято було металеву бісицю. Ба більшовицьку берегиню, Що височила понад Дніпром, Настромивши на меч Українське небо, Де господні ворота. То було новітнє капище Новітніх червоних ідолян. І аж тоді було звільнено одневолі Печерську та Почаївську лаври. В них знову оселилися праведники що відмолювали святині. Повернуто краєві усі церкви-монастирі. В одному з них настоятелькою стала Дарина Нечуй Вітер. Ольга дотрималася свого слова, віддала свою доньку на служіння Богові. Древній гріх полтавського волхва Вишати було стерто християнським подвигом тої, що з'явилася в роду, Майже через тисячу літ. Господь чекав цих перемін, Бо ж знав, що всі муки і біди цього краю Пов'язані з його ім'ям. Сходило сонце. Патріарх стояв коло довгих печер І дивився, як воно випливає з-за лиману І розливає золоті меди На Дніпровські заплави і ріку. Вдивлявся в понизя. Так любили колись дивитися і зустрічати в світило усі його предки. Так милувалася сивими водами, що прокидалися від дотику проміння княгиня. Любив ріку Горислав. В миру Тарас Святненко – Прибрав під час інтронізації ім'я Володимир свідомо, щоб стати кінцем дороги, розпочати його великим предком, щоб подолати той понад тисячолітній бій, що триває на цій землі між Володимирами, що йшли по правий і лівий бік земної дороги. Патріарх Володимир в миру Тарас Святненко, нащадок предслави і майстра Горислава, як і було обіцяно небом ще княгині, робив те, що ніхто не зумів на цій землі зробити. Стояв липень, схожий на той, до якого понад тисячу літ. Сороковий від дня, коли Україна здобула волю. Перецвіли липи Гречки Пасічники збирали меди, а жниварі готувалися до жнив Дзвонили дзвони по всій Україні Дзвонили в Києві, Полтаві, Чернігові і Черкасах, Львові і Тернополі, Донецьку і Миколаєві Дзвонили в Таврійських степах і на Слобожанщині, в Карпатах і Поліссі Україна нагадувала велетенський вулик, що прокинувся від зимового сну, відчувши сонячну днину. Велетенський дзвін, що калатає понад світом. Люди залишали свої оселі, несли дітей, везли у візочках, вели по руки старих, немічних. Ішли до храмів на велетенські майдани вулиці. А дзвони усе кликали. Очі патріарха палали синім полум'ям, а в уста промовляли. «Господи, прости наші понад тисячолітні гріхи і беззаконня! Найперше, прости темних волхвів, предків наших, що прокляли наш край і закликали до нього неволю і горе!» Прости усіх ідолян, що чинили гріхи і брали силу не від тебе, а від ворога твого і людського. Усіх, що рвали плоди з того дерева, з якого ти не велів споживати. Прости наш розбрат, ворожнечу, самоїдство. Прости. І розкрилося небо тієї літньої Вранішньої днини, як і того сивого липня, коли кияни брали допочайне. Для неба між днем охрещення і покаяння збігла одна лиш мить, За яку край устиг осквернитися, втопитися в багні гріхів. Те, що відбувалося в Україні, було вперше. Тисячу та ще й сорок три роки ішов до того край. Аж до вершини Господнього престолу владарювала радість. І зійшов із дна безодні славний рубака сотник крилогричаний, один із тих, що закликав на рідну землю рабство. Його нащадок, в якому з'єдналися дві безсмертні течії життя, Даровані родам, що вчинили християнський подвиг, Підняв його з вічних мук туди, Де вічна радість і вічне літо. І заспівала душа сотника Кирила. Сталося те, що було обіцяно. Майже на вершині другого тисячоліття Злилися воєдино дороги великого майстра Гореслава і праведної доньки княжого роду Предслави. Їхня невмируща любов зійшла таки в нащадкові через 870 літ після того, як їх розлучили. Земні слуги пітьми не давали наблизитися одне до одного усім їхнім нащадкам, до яких перейшла та любов. Але Господнє провидіння врятувало його, сховавши до семи років у лігві хижаків.